Книга Буття Розділ 44 Потім Йосиф звелів старшому над його домом Наповни мішки чоловіків з біжжям, скільки зможуть нести І вклади гроші кожному в його мішок зверху А мою чашу, срібну чашу «Покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішми за хліб». І той зробив так, як велів Йосиф. Раннім ранком відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Та ледве вони вийшли з міста, ще не були і далеко, аж Йосиф каже тому, що був над його домом. «Уставай, біжи за тими людьми, а як доженеш їх, то скажи їм, «Чому це ви, мовляв, заплатили злом за добро? Та ж то чаша, що з неї п'є мій владика, Ще й ворожить на ній! Ви зле зробили, вчинивши таке!» Отож, наздогнавши їх, він передав їм ті слова, А вони йому відповіли, «Навіщо владика такі слова говорить? Де ж би таке могло бути?» щоб твої раби допустилися такого діла. Оце гроші, що їх ми знайшли в наших мішках під верхом, назад тобі принесли з Ханаан краю, то як же ми крали б з дому твого владики срібло чи золото? Знайдеться в кого-небудь із твоїх рабів чаша, хай йому і смерть. Та ще й ми будемо нашому владиці рабами. А той каже... Нехай воно тепер так і буде, як ви сказали. Той, у кого знайдеться чаша, буде мені рабом. Ви ж будете невинні. Митнулися вони, та й кожен скинув свій лантух на землю, і кожний свій мішок розв'язав. Він обшукав, почавши від найстаршого, а скінчивши на найменшим. І знайшлася чаша в мішку Веніяминові. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда за своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали перед ним ниць на землю. А Йосиф промовив до них. «То що за вчинок ви зробили? Хіба ви не знали, що такий чоловік, як я...» Напевно, ворожить. На те Юда відповів. Що ж нам казати нашому владиці? Що говорити? Як нам виправдатись? Бог відкрив провину рабів твоїх. Ми ж, раби владиці, так ми, як і той, у кого знайшлася оця чаша. А Йосиф каже. Де ж би я таке робив? Той, у кого знайдено чашу, буде мені рабом, а вийдіть у мирі до вашого батька. Тоді приступив до нього Юда і каже, «Прошу, владико, дозволь твоєму рабові промовити до мого владика на вухо і не прогнівися на твого раба, бо ж ти, як сам фараон». Владика питав був своїх рабів, чи є, мовляв, у вас батько або брат? Ми відповіли владиці, є в нас старенький батько і молодий брат, який народився в нього під старість. Брат його вмер, і він один залишився з дітей своєї матері, той полюбив його батько. «Ти ж сказав до твоїх рабів, приведіть його до мене, щоб я поглянув на нього». Ми ж відповіли владиці, не може хлопець лишити свого батька, бо як лишить свого батька, то той умре. Тоді ти сказав до рабів твоїх, коли не прийде ваш найменший брат з вами, не бачите вам більше лиця мого. І як ми повернулися до твого раба, мого батька, то й розповіли слова владики, тоді батько наш сказав, ідіть знову, купіть нам трохи харчів». А ми відповіли, «Не можемо йти. Як буде з нами наш найменший брат, то підемо. Ми бо не можемо з'явитися перед лицем цього мужа, коли не буде з нами нашого найменшого брата. Тоді твій раб, мій батько, каже до нас, «Ви самі знаєте, що двох тільки вродила мені моя жінка. Один з них пішов від мене». І я сказав, певно роздерто його на кавалки, та й не бачив я його і досі. Як же ви візьмете від мене ще й цього, і спіткає його якесь лихо, то мене, сивоголового, зведете від смутку до шеголу. Тож як тепер прийду до твого раба, а мого батька, і хлопця не буде з нами, а його ж душа так зв'язана з душею хлопця, і станеться, коли він тільки побачить, що хлопця немає, то помре. Та й так твої раби зведуть твого сивоголового раба, нашого батька, смутком у шивол. Тому що я, твій раб, заручив собою своєму батькові за хлопця, бо сказав, як не приведу його назад до тебе, я буду винен перед моїм батьком на все моє життя». Тепер отже, благаю тебе, щоб твій раб зостався моєму владиці невільником замість хлопця. А хлопець, нехай повернеться за своїми братами. Бо ж як мені йти назад до свого батька, коли хлопця не буде зі мною? Хіба щоб дивитись на горе, що постигне мого батька.